Your bodies derby, the order of being and pro burdy, want deserve it, and the whole meet, but you want to اللهم دعني دعاء انه يفني شبابي ويغواني يا ابي ان الجبال <سؤال> ايها الذين يمالون للضلال صدق عليم والسلام على رسول الله وعلى اله Zahra Allahu jala šanuhu, neka je sala'lati sala'l-sala'l-sala'l-sala'l-sala'l-sala'l-mohammada wa sallam. Kajeru zišani, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ihova'l-ladīna āmanuftakullāha haqqa tukātih, wa la tamūtulma illa wa muslimin. Kodīku Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od Onih kojega se boje istinskom bogobojaznom što je od Onih koji će molijeti samo kod dali Zatim draga moja breću za Allahu, za ulašanohu pomoć, nastavljamo sa našim tumačenim sura Al-Qiyama. Sa tumačenim sura, sa čim smo komentarom i tafsirom, počeo još prije nekoliko mjeseca. Međutim, Allah je tako dio da tek sada nastavimo otomačenje ove sure. Ova sura, kao što znate, i kao što smo govorili, je sura koja se zove Elokhijana, odnosno sudji dan, ili keabetski dan, kao što se i kod nas kaže. I mi smo u našem prvom predavanju, a ovaj uz za lavu državljšanom pomoć. Govorili o stvarima koje su vezane za čovjekovu smrt, odnosno za takozvani mar i kiamet. Jer svakom je od nas u stvari nastupa kiamet i kijametski dan onda kada mu melek smrti dođe. I smo uopšte, prije samog početka komentara o sure, neke stvari koje su vezane i koje treba da se znaju kada je u pitanju razumijevanje čovjekovog života i čovjekove smrti. I na samom kraju tog predavanja, koliko se sjećam, ukazali smo i govorili smo o dvima stvarima. Prva od njih je da čovjeka ne obmane nada, odnosno duga nada. Nada je da će učiniti nešto i da kaže uradiću, uradiću, uradiću, međutim čovjek to ne čini. I druga je stvar, da čovjek se uvijek boji i da strahuje od loših sušetka. Koliko god, znači, u ovom trenutku sada bil od onim koji rade ono sa čim je Allah djalešanu zadovoljan, čovjek u svakom takvom trenutku treba da se boji u isto vrijeme, da mu Allah Đalešanu ne podari loš sušetak i da ružno okonča i da ružno završi sa ovim duna. A misli da, bratko, joj je prošlu subotu držao predavanje da je ovo govorio koliko mi je poznano. I da samo se prisjetimo i da napomenemo da je Sara Fusali da prve generacije znači prve generacije koje Allah je odabrao na drugim muslimanima sve do i dana da su se oni bojali lošeg sušetka. I ne samo draga braća da se bojali lošeg sušetka u smislu da će umrijeti sa nekim grijehom ili na griješenju nego su se bojali da Allah džellal da će umrijeti po nabiemu lice bojali su se da će umrijeti na kufru bojali su se da će umrijeti na kufru i zato su govorili da arif, onaj كويس كوزن الله جل شانه دا ان سابوي كفره odnosno da ne umre na kufru boji se da ne umre na kufru pa zar mi da nismo plećili da se bojimo takvi stvari ustvari da se bojimo griha koje činimo, ili možda od kojih smo se pokajali, ali nismo se pokajali kako treba i tako deli, da to ne bi bio uzrok rošeg sužita. Draga braćo, ova kur'anska sura, kao još neke kur'anske sure, počinju sa zapetom. Iz Allah subhanahu wa ta'ala zakljenju suh A Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da se kune sa čim on hoće od svojih stvarinja. I o da smo govorili فَكَوْلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُنَمْسَ سُدُومَ كُنَمْسَ دُوشَمَ وَقَعَ صَمَّ Draga braću, Allah subhanahu wa ta'ala, mada smo tome govorili u prvo predavanju, međutim, kratko ćemo se prisjetiti, uvijek treba da znamo da svaka stvar sa kojom se Allah jel gašanuhu kuna, da je to velika stvar. Da to velika stvar i draga braću da je to stvar koja je za razmišanje. Na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala nam se kuna vatini vat zaituni, tako mi tina, tako mi smokve, vat zaituni, tako mi čvektir va da razmišlja. Bo hčev Allahu dželle šaanu kuni smuk promi nas. Izato ko pogleda, možemo vidjeti da Allahu dželle šaanu smuk i masni da odeli koji ko list. Da odi, da ovu, da onu. I jekim Allahu dželle šaanu nasu da teku tağam postiče da razmišljam otme sačim su subhanallahu teala zikr. se Allahu dželle šaanu kori sudi da nam i postiče to se kori sačim koji se sa dušom koja sama sebe korijemo. O značaju sudnjeg dana ne trebamo govoriti. O značaju sudnjeg dana za incana za mukmina, za muslimana, za nas sami, drago da ne trebamo govoriti. Jer mislim da nam, da nam je svima poznato šta znači sudnji dan i šta znači pojmanje sudnjeg dana u životu jednog vijednika. Drago vreće, za svakog od nas to znači. Da bi čovjek radio šta bi radio, šta bi poželio, Šta bi njegov neps natjerao da nije sudnji dan. Međutim, taj sudnji dan sprečava čovjeka da uradi ono što Allah za lašanu za I da, ono da ne uradi ono što je Allah za lašanu i da uradi ono što Allah za lašanu naredi. brani. I zato, draga braća, ove stvari, sudni dan i ajati o sudnjem danu lome čovjeku neps. Lome našu dušu. Jer duša svakog čovjeka, svakog insana. Allah Jalešanu mu je dao i iskušao je čovjeka sa tom dušom tako što joj je dao da ona teži uvijek ka nekom zlu. Teži prvo ka oholosti. Da čovjek bude ko sam ti ja. Ko sam ja da se moja riječ pogazi. Ko sam ja da ne bude kako ja kažem. Pa teži da ima vlast. Pa teži u dunjalku. Pa teži ka ovome. Pa teži, ka... znači ponekad Znači, čovjek kada ne gleda, tako da kažemo, vrijednosti, ne bira sredstva da bi došao do onoga što njegova duša od njega traži. Pa se to, draga braćo, javi kod vjernik I vjernik kaže, ko sam ti, ko je ta i taj da pogazi moju riječ, ko je ta i taj da mi učini I tako. Međutim, mu, mi u svakoj situaciji gleda Allahu za vješanu Aste, braća, kažem, u svakoj situaciji mu'min i odlika vjernika muslimana jeste da gleda Allahovu zadovoljstvo u svakoj situaciji. Znači bilo u srđbi, kada je u srđbi, ili kada je u zadovoljstvu ili u ome, uvijek gleda Allahovu zadovoljstvo. I zato, draga braća, upravo taj sudni dan i posjećanje na sudni dan sa kojim se Allahovu ovdje nama kune, Lomi čovjekov nefs i ti koji govore o suđem danu. Lomi čovjeka, pa da kaže ko sam ja. Da sprovodim svoj hir, da sprovodim svoj hatu. A da zaboravljam u tome ono što Allah od mene traži da izlošavam. Da zaboravim Allah od narebe, za zaboravim Allah od narebe. I zato, draga, breću aj oga Allah od mene seku da Poda se nevila. koje se se dušvom koja samo sebe kori. A draga dragagač. preočitaj i prejasnaj voje beza i spori, između sudnjeg dana i između duše koja samo se li kori.ima na šiih klas Rametula je ali odje nagoni riječeenogg u fesra koji kaže đeme a daer krijamati u nasila uvammati fi da ka se ne viha li ma otenansu Benba na mma. كاجوال مفسر شريعه هذا امام شيخ جمال الدين القاسم رحمه الله عليه, عليه. فجاء الله جل شأنه يا اول ذي صويو iz majestudnyg dan i duszy koja sama sebe kory dla azimi szanehma rady tylko polozaja tej wi uslawy to znaczy to co nawet taku cudny isto dusza koja korid samu sebe na velikom položaju. Velikom položaj inća Allah i Ta'akurd Allah Salamu jer kao što ćemo vidjeti kakva duša tjara čovjeka da kada radi dobro da još više radi dobro. A ukoliko ne nedo Bob, ne do Allah za shamu uradi neko loše da se pokle Allah zašlamu oto lašeji. Kaže obedbeinum, i zato što je velika beza i radi beze između sudnje dana i između duše koja voli samo sebe. Je duša koja imatisna, biha. koja voli samo sebe kaže: "Ja sam sada je je mospedqa biha." Je duša koja voli samo sebe to je na duša koja šta koja vjeruje u sudnji dan. Više sa sudnji dan. Al-muqarrab wufu'iha qis yasna da će se sudnji dan des al-muhayyi al-asbab. Koja očekiva sudnji dan لأنها لا تلوم نفسها أبداً في التقسير ذاته شتو تعدوشا او بيك أبداً او بيك او بيك سبكوري للتقسير التقسير لدي منكوصي. والتقاعد والتقاعد عن الخيرات بس بروش تسكمني وانش أنه سبكوري فدا يوبيتان كاجه تقسير ذنبا لأنه شئي بوده نمارا فرما نتشمو كاجه والتقاعد عن الخيرات كاجه ذاته شتو دوو نتشيني دبرا pa se ona prije svega sebe kori nađi odli ta duše da kori sebe jako radine ko dobro zbukčega ni uradla jošiša kaže wa in ahsanat li harošiha ala zjada pi pir khayri wa amal ilber pa dalje fa kajifa biha in akhta'a pa kaže kako teko da sebe kori ta duše u koliko šta u koliko pogriješi naga naci poge da govor ji da je to odli mudrosti Zbog čega Allah je za se zakljao danom pa se zakljao dušom koja korisa. Jer nejače čovjek dostići taj stepen kod svoj nevsi, kod svoje duše, da dostiči da dođe taj stepen da uvijek razmišlja o svojim djelima. Bilo dobri, bilo loši ukoliko je dovoljno sjestan i dana i ono o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori kada upita sudnih dana. Dobro. Znači vidimo ovdje znači da je duša koja koriji samu sebe, koja duša poslije mišljenje među nefesilema da je to ona duša, u stvari da svaka duša koja dođe nas sunji dan da će samu sebe koriti znači bilo vjernička, bilo nebjernička međutim mišljenjem koje ispramo jeste da se ovdje al nafsu al-lawala da duša koja koriji samu sebe jeste ona duša, vjernička duša koja sebe koriji, kada je u pitanju hajr i kada je u pitanju šak kada je u pitanju hajr Kori sebe zbog čega nije učinila još više, a kada upitan neko zlo, pa makar jedan grije dio, koriji sebe zbog čega je to učinila. Znači, nikada sebi ne da mjera. Nikada sebi ta duša ne da nije. I zato, draga braća, dok god čovjek osjeća nešto u svom nefsu, u svojoj duši, kada učini neko loše, neka zna da u njemu ima hajra. Neka zna da ima hajra i da je na koliko toliko. Međutim, da Allah je našavno saču, a čovjek period, kada da kažemo premosti to na žalost i onda počne roša djela hoćete učiniti roša djela, međutim osjećaj nekoli samo u srbi nego samo čini, čini, radi, radi i onda da Allah je našavnom sačuva čovjek da kažemo prelazi u sve jače i jače faze grešenja, u sve jače jače faze grešenja I onda nekada vidi da učini desetine možda grijeha, a da ništa ne osjeti. međutim da je nekada bio da je učinio jedan grijeh da je sebe na primer korio zbog čega nije Usvoj podio Sabahu Matu. Znači bilo je vremenskih perioda, tako da kažem, možda za čovjekovu dušu, ustane ustanovaj jednom nasebach ne kaže hamdulla. Alla šalomu, dao da se odmanim, Allašalom je propisao da se odmanim. Pa kaže hamda što sam prespone, nego koji iz sebe. Zbog čega to ne učinio? Zbog čega nije usto? Pa razmišljam da li ima neke grije radi koje ga je Alla djelušanu tako da kažem uskratio tog dobra na kanja namazu kada je upitam samo jedan na Čovjek razmišlja, razmišlja, razmišlja. Međutim, ako nestane toga, da kažemo, korjenja samog sebe, ne do Allahi u onda čovjek dolazi u fazu vidjet će da je prespava toliko sabaha, da ne ode u džamiju, da se ne uzbila i tala, kod njega nađe osobina i svojstvo monatrika, da čovjek i nas. Dom. Zbog čega dolazi ova zakljeta? Znači, Allahi u lašanom se nekune e, da kažemo, a da ne se ne spomni ili se ne misli na određenu stvar odnosno da ne dolazi odgovor qasam od Bogot na to znak i robi kvarsko meso kada se što mjesec pune pune se radi recepta pa ima kao ima ona meso kvarsko meso se to zove dlabu qasam međutim robi kvarsko meso se nikada ne spomeni to zbog čega se čovek zapro nego se podrazumijeva da se to misli da se na to misli iz konteksta samog pa tako i što oni Allah subhanahu wa ta'ala ka je la uqsim bi yawm wala uksimu bin nafsim lavvama a yahsebu linsanu allan neđema'a idhama kaže, čovjek misli da nećemo sakupiti njegove kosti bala qadirina ala anu savje kaže, mismo smo mismo mi, kadiri, mi misani, da sakupimo ponovo i da proživimo i da ponovo stvorimo jagodice njegovih prsti. šta? jagodice njegovih prsti. Da se tako iz konteksta ovdje vidi da je odgovor na ovu zakletu, a a sigurno ćete biti proživjeni. Znači Allah djelašanu se kuna, Bog čeka da se kuna, radi proživjeni. Znači kune se ljudima i onima koji poriču sudnji dan, da će Allah djelašanu sigurno proživiti. Pa kao da značajnik govora biva, tako mi sudnji dana i tako mi duše koja samu sebe kori, vi ćete sigurno biti proživljeni. To jeste vi koji šta koji poričete sudnjina. Vi koji šta koji poričete sudnjina. Pogledajte ovdje, građa braću, kako Allah subhanahu wa ta'ala nabodi ljude da razmišljaju kada je u pitanju proživljenja. Jer uopšte, da tako kažemo, priroda Kur'ana i način Kur'ana, da kada nam govori o proživljenju, da nam nabodi stvari, koje su za razmišljanje, da nam navodi stvari, koje su za razmišljanje i da kažemo stvari koje su zdrava logika, znači, koje su, ako čovjek razmisli svojim zdravim i čistijim umom, vidjet i povjerovaće to pre življe. Pa na primjer Allah subhanahu wa ta'ala na kraju sure jasim gov govori o onima koji poliču sudnjida, pa kaže, Ava lam jara l'insanu anna kalaqnahum mim notofatin, Kajže za čovjek ne vidi, da ga mi svaramo od kaapi, od kaapi si mena, fa idar hua khasimu bi, onda on postaje otvarbi, i jasni na prije. Ba barba lana mahtlanan wa nasiha khalqa. I kajže nama nevodi primari. Nama nevodi primari, to je nama nevodi primari, kaže kako će Allah zala šamo proživ teva i Kako će Allah zala šamo proživ teva i kosti. Wa kaže aza kako je ono svojene bila, ponesie khaliqa. I ta govori šta? Kala man wa hiya se raspravlja, govori, ko će živite je kosti? Kada su ona postala rameena, kada su truhnula, kada su postala zemlja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Kul yuhi iha nuladzi anisa'aha uvala maha. Wa onaj, koji je prvi put svojim. Povjerujte oni kako Allah dželle šan nauči da je da razmišlja. A to je šta ljudi kažu kako ko će nas ponovo proživjeti. Allah dželle šan teđe proživ te onaj koji te prvi put svari. Onaj koji te prvi put svari. A onaj koji te prvi put svari, on je šta onekada da te ponovo može. Onaj koji te prvi put svari, on je kada da te ponovo proživ. I Allah dželle šan može da te ponovo Pa da Allah subhanahu ta'ala na drugom mjestu u sudu Rum da vodi također kada govorili ljudna o proživljenju, pomalu i ne da razmišteju. I da vidi, pa kaže fendur ila athari rahmatilllahi kajfa yuhil arda ba'da mavtiha. Kaže podgledaj kaže podgledaj tragove fendur ila athari rahmatilllahi. Kaže pogledaj te tragove Allahove jala šanuhu milosti, Allahove jala šanuhu rahmatah kako oživljava zemlju na konjenu od mrtvih. A što je to, kako, Allahu Allah, zlalšanmu, rahmat, kako življava zemlju na konštu, ona ube. Inna dhalika lamuhir kaže Kako je Allah, zlalšanmu, isto proživiti koga? proživiti mrtv. Wa Hva, ala kumni šim kajid, Allah, zlalšanmu, kada da se uči. Allah, da je udoma za razmišanje. Da je prijmena za razmišanje, kako zemlja bude mrtva ništa ne može da rasta, ništa neće da rasta se živo izgori, se živo zagori na to zemi pa Allah subhanahu da ponovo šta? da izmije nešto što je zelan da ponovo zelan izmije i ja tako isto Allah subhanahu wa ta'ala šta? tako će isto Allah subhanahu ponovo stvariti i proživiti pa nam oda Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj suri govori da kažemo o prilodi čovjeka Allah subhanahu počini sada da govori o prilodi insana pa kaže bel yuridul insano li jehudul armane Kaže, nego čovjek hoće da griješi. I on pita, šta pita? Pita, kada će biti sudni dan? Nakon što Allah djelšanu se zapreo, sudni dan, da će ljudi proživiti. Da će proživiti čak jagodice njovi vrstju, govori u stvari kakav je ta insan. Ta insan koji poriče sudni dan. Zbog čega je taj im sam pođiče suđe da zato što želi da sleduje svoj strast i želi da grješi pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala bali yuridu linsanu lieku džul amama to čovjek hoče da grješi amama u istrati sebe to je svojegi učnosti hoče da ustra na svojim interesim jesalu aijana jomul qyjama a u tom on pita pita kada če suđa ta jislu dita on pita šta kada će naslupiti taj sudni Međutim pita? On pita, ismijavajući se za I poričući taj sudni dan. Taj čovjek, taj nevjernik, ismijava se pita, ajjana, jasaru ajjana, jav mula, pita ajjana kada će? Kada će biti taj Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte odgovor. Pogledajte odgovora, Kur'an skog. Pogledajte odgovor od Allaha, jel lašanhu, kojih ljudima koji ne žele da razmišljaju svojem glavu. Neće da gledaju Allahovi djel lašanom Allah da u samim njima. U akvijem I u vrna samim, zbog čega ne pogleda. Ima ni, pa šanum, fa I znakovima koji su oko nije. Pa kaže Allah djel lašanom, fa idha beri kalb aslan. Fa idha Kaže, a kada se pogled od straha u koći. Fa idha kaže kada se pogled od straha u koči. Draga vlače, u gorskom mjesku berika znači, e, koristi se za se ono što sjebne. Tako kada sijeva kaže se berku, fihidu, rumatu, raadu, wa berku. Kada početku sure Bekar, kada navodi primjer munafika, kaže kao primjer šta koji znači, su velikim tminama, znači koji nisu šta raad, gromali, od dmune, pa se ono što sjebne, što je brzo, Znači što upućuje da kaže na način, na neki strah, u oravskom se kaže barek. Pa tako primare za sablja, koja ostra kaže se sejfun barek. Kaže sablja koja barek, munja, pa sablja. Pa kaže se za veliki strah i za oko se upotrijebi ovaj izraz i da bere kalbesa. Znači kada dođe čovjek u jedan takav strah, znači čovjek ima i u određenom momentu, kada zadesi neki strah, čovjek sami. Da kaže, ukoći se njegov pogled. Godi Allah i govori da će se tako nevijemnicima smadese. Kaže, muđahid, komentari što čovjek riječ, to jeste prilikom uzmanja njihovi duša. Da će to doći tako iznanadno. I da će ljudi tako, da će čovjeka tako obuzeti strah, da će šta? Da će se ukočiti njegov pogled. Ađutim, dok jedan broj Komentator kaže da se u odnosi na sudnika. Iga beri kalbasa. A kaže kada se pogled kod straha ukoči. Wa I kaže kada mjesec. Kada sunica izgubi svoju svijetlosti. Znači sad Allah z.o.v. na ovde govori o početcima. Tako da kažem te na dunjavku. O početku čega te katastrofe in qilaaba al touni kada je se se koremeti da je se sada djunovaločka pravila izakoni, izsunati kwa Allah je l-šanogu dao da se koremeti kada naslu bi su pa idva velika il basa wakasafa alqamr kaje kada u tislu bi su isiha gojumia al shamsu kada se spoje su unca i nesit kada se spoje je sadatje se oni spojiti. Jedan i drugi će šta? I izgubiti svoj sija. jedan i drugi i sumunce. I mjeseće, izgubiti svoj sjaj. Kao što kada Allah je lištanu ide šemcu kugirat. Va ide idan nođumu ni, ni kadarat. U svorima. I da šemcu kugirat. Kada Allah je lištanu kada sumunce sjaj izgubi. I kada zvijezde popadaju. I kada se Allah je lištanu ovdje Allah je lištanu jedan dio toko. A to je kada se pogled od straha u koči i kada mjesec izgubi svoj sijaj wa juni'a šemsu balu kama. i kada se spoješta, kada se spoje sunce mjesec pa postoji među mufessirima mišljenima koji kaže da će se oni spojiti i da će Allah jelšanu u baciti i da će u jahennemu Allah jelšanu putem tog sunca i mjeseca i njihove sjetlosti da će kažnjavati ono je koji se obožava postoji mišljeni koji kažu da će biti bačeni u mora koji će postati vakra i da će Allah također kažnjavati, me oni sotme ne govori, to su lišljenja, koja mogu biti isprava i ne mora. Međutim, Allah, jel lašanu, nam govori ovdje, šta se znači, će se desiti? Znači, vest će se, da će i sunce i mjesec izgubiti svoj svoj. Ja kuulu insanu jauma idhin aynan nabar. Kalla la wasa. ila rabbika jauma idhin nastakar. Dobro. Kada se to desi, draga vreča, šta će čovjek tada reči? Kako će biti stanje, čovjeka, znači stanje Onoga koji se oholi, stani onoga koji je griješi, stani onoga koji je dao fio da na dunjalu kudadne predno svojom nefsu i svom hiru, nad Allahom onđa vašanu u svaki. svakim. Znači čovjek neće imati kuda da ode, kuda da pobjegne. Jakurul insanu jevma idrin a inal mafar. Čovjek će tada reći di je mafar, kuda se može bižati, gdje da pobjegne, gdje ide zamište teje katastrofije, draga bradče, zamište to prizora koje će saka duša svaki od nas koje sadode pisu tam koje če doživit. Zamište to, kada se zemja potrešem zatreša, i da zulzilati l-ardu zilzalaha, wa akređati l-ardu ifqalaha, i kada zemja se zatreša potrešem, i kada izbaci se što je u wa kala l-insanu marhi, kada čove kaže šta je? I da šm so النجوم wa كدا nužun kerat kada sunnce sija izbobi i kada zjezda popada imu. i kada brda poststanu poput,kel man fuž poput funnej kada se sve to odreli, koćel čo je kada moči da se oholi. da čini onšto večini o na donjaku nejeće negoće rečii, a nam me fakt dječu pojeć. ان الله تجسنه كل عليك كلا لا وذر مهما بيجعي و مهما يلزق اول هاي السيتواسيا سيتواسيا و كلو نما يلزق الى ربك يوم اذل مستقر تلدانه تو غospodaru przypada odok تلدانه kada se to desi to gospodaru przypada odok хоче судити своїм рбами он так как он хоче sa snaga tog dana pripada Allahu Subhanahu suha njela. Draga brača, ja sam jednom sanju. Znači samo da vam pokušam posjećan. posjećati. Ja sam braću jednom sanju sud, sudnih sam, kod da je, kod nastupće sudnih dana. Nekako ovako od prilike, kod mu sada govorili, znači, kod ljudi čekaju da zemlja pukne, da ju ja. da... Ovo, znači jednostavno da nastupi taj sujednjega. I onda Subhana ja u tom snusa nekako razmišljao, čovjek ono kod tako pobjegne u avion, da ide negdje avion, ako bude, ništa ne može pomoći. Ako de negdje na planinu, na, na brdo, ne možemo ništa pomoći. Ako de na more, ništa mu ne može pomoći. Znači, nigdje čovjek ne može na hoditi. draga vreću, ja pokušam samo, pokušam prenesam osjećaj, čovjek osjeti veliki strah. Allah je lašamu, veliki strah osjeti. Znači osjeti da je nemoćan. Na Dunjalog uvijek kada se čovjek nađe u nekoj situaciji, uvijek malo. Uvijek malo, malo ima možda nade, jer čovjek ima o, osjeća nek, ne, da ima da izlaza. <kuh> ima izlaza u toj situaciji. Međutim, pa makar bio samo jedan postup, međutim u ovakvoj situaciji čovjek u nekoj osjeti, a ma baš nemalo da ne ima izlaza nego da sada był pełny istnienia da potpono odgaru była Allah subhanahu wa ta'ala. Nabda al insanu yawma idzin bima qaddama wa akhara. Czyli Allah subhanahu wa ta'ala nie sada czy czy gdybyś tam on nie chce raz, bima qaddama wa akhara. On nie chce czy nie chce što radi. I tada će biti namočan. Tada ćeš biti nemoćan. I tada nećeš noći reći da su radi nešto što nisu radi. I obrnuti. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala dati da druga njegova stvoreni. Budu se da se krati te. Allah li ršanu suri kaže šta? Ali joma ala afwahihih. Kaže mi ćemo Tudana zapečatiti mihova usta. na edinihim. Kaže ruke će da govori. I njihove noge će svjedočiti. Znači, pazi, tvoje tijelo, tvoje tijelo, šta, će svjedočiti onome što si ti radio, čovječ. Bilo dobro? Bilo loše? Allah nam će zapečati tvoje usta i nećeš moći da govoriš. Mogo će ti ruka reći, ruka možda ta sa kojim si učunio taj haram, reće, uradio se toj. Ta noga sa kojim srti što reće, u se toj. Sve će svjedočiti, proti tebe. Mađutim, draga, bračom, koji je priroda čovjeka, koji je priroda čovjeka? Učetku smu, reći smu, Allah jala šanu govorio priroda čovjeka, priroda čovjeka je tako. Osikom je se Allah jala šanu usmi lovi, bely uređu linsanu li yakju da grješi. Allah jala iskušo čovjeka zato to je dal kaj nefs, i to je priroda čovjeka illa man asamahu Allah, illa man Allah osim kome se Allah djelašanuhu smiluje, koga Allah djelašanuhu sačuva, koga Allah djelašanuhu uputi, ko se bude sečao sudje i dana, pa se okani tog rešenja. A inače, također priroda istog tog čovjeka, da je sam sebi dokaz. Isto je priroda, draga braća, tog čovjeka, da je sam sebi dokaz proti samog sebe. Jer je Allah djelašanuhu u samom tom čovjeku dao dokaz, dao ti je filtra salima, dao ti je čistu tvoju prirodu, dao ti je razum, dao ti je taj osjećaj, osjećaj imana, osjećaj čaji da je da i kada činiš, da znam da si ne istra. Iza to Allah, jala še anu, misljade koji govori Allah subhanahu wa ta'ala da li linsanu ala nafsihi basira. Wa loo alqa ma'adira, iza je čovjek ala nafsihi basira. Kaže je je čovjek, kaže je čovjek je dokaz proti samo Bale linsan, ala nufsih baši. Čovike do kast, proti sam mm. alqa ma'an Pamakar taj čovike do nosio ili bačo. Tako Allah ziršan uvode, bukva mu kare alqa. Pamakar do ili bačo. Svoja opravda. Pa kaji učinyo sa toga i toga. I nisam učinyo to radi toga i toga. Učitim to je, Bejsta. E taj يرساميته چويك الله جل شانه دعوي دا امام دوقز اونيمو ولكن الانسان على نفسه بصير ير چويك ينه باصيراتو وسو نفسو كازم على حجة واضحه ما يسمو نفسو اذا تقدروا چوپدایم کو پوديمو ات سامو او تو انسانا كه افرا اكو كوي نبي كو الله جل شانه يعني نيماگ koji ne vjeruju u postojanje Allaha, da kažemo, u dobini svoje duše. Međutim, on to svoje vjerovanje iz nekakvih razloga pokriva. I zato se čuli više puta da kefir u arapskom jeziku znači jezički, onaj koji nešto pokriva. I zato u arapskom jeziku se kaže za neko selo kefar. Znači za neko selo se naziva kefar. I zato u tu da ste imate naselja, mjesta koji počinje ovako, kefar šeheh, kefar, ovo, kefar, ovo, kefar, ovo. Znači, selo, to i to. Kefar, susa, kefar, šijeh, kefar. Znači, to je naziv za selo. Zbog čega? Zato što ljudi u seljaci, oni zagrču. Oni lopatama, lopatama, zemljom zagrču, jel tako, kada silu. Znači, sa jezičke strane, onaj koji nešto pokriva, koji nešto sakriva, oni kjapri. Zato se keapir zove keapirom. Zbog čega? Zato što on sakriva istinu u svojoj duši iz nekog razloga. Iz nekog razloga. I zato pogledajte, i govor samom paralom, koji Allah je lešanu, a, navodi u Kur'anu kao primjer, odnosno aličenje kufra i namjerstva. Tako na kraju kaže da vjeruje u Allahe subhanahu wa ta'ala. Da vjeruje onoga koga je božalo beno Israe. Međutim, tu je rekao u vremenu kada mu nije koristila šta? Kada mu nije koristila tauba. Kada mu nije koristilo pokajanje. I zato da čovjek koji obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, koji ne obožava Allaha, koji voli Allaha on vjeruje u dobini svoje duše. Možete i ponekad da trebamo sada da brez zbog čega radi razloga, radi koristi, radi ologa i onoga neče da prizna vjeru vjerovanju jednom Allaha dželle i da se njemu pokorijo. Draga braćo tako i sa onim koji su skrenuli sa upute, Tako i sa onima koji su skrenuli sa upute. Naprimjer, pogledajte danas. Pogledajte danas, trškane židove. Koji vjeruju ono, u što ne vjeruju. Za nisu do okazi o poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prejasni. Zad im same njihove knjige ne govore o tome, gomore. Same njihove knjige govore o Poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam nađutim radi svoje oholosti, radi neke koristi, ne žele da prihvataju poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato ako je tko je čitavnu knjigu Sjećeniku put u Islam, tko je čitao knjigu Sjećeniku put u koji je napisao još prije nekoliko stoljeća, jedan Sjećenik koji je prešao na islam za vrijeme ovaj, e, prije nekoliko stotina godina vidjet ćemo da kažemo jasno to, vidjet ćemo kako slognij koji je bio sjećenik, kako su imali zasjedanja, gdje su, znači zasjedanja njihove oleme, njihovi svećenika gdje su govorili, ko je ta i ta osoba koja se spominje u inđilu, pa su rekli, to jedino mora i može da bude Muhammad s.a.w. Znači ti mogli, neki su povjerovali, neki nisu povjerovali, pa ova navodi, da kažemo, počinje, odata je počinje i da navodi su, da kažemo, život, svoj životni put, svoj put ka uputi kako je prihvatio vjeru. Muhammada sallallahu sallam, ka, kako je prihvatio islam i tako dalje. To da kažem, oni oni znaju, međutim sakrivaju to iz nekog razma. Draga braću, tako isto musliman, mu'min koji griješi i koji ponekad neće da priznat svoju grešku. On zna u dubini svoje duše da je to šta? Da učini grešku i da to nije isti. Međutim ne želi da prizna. Opet iz nekog razma. I zato pogledajte koliko je, koliko puta da kažemo čovjek dođe u neku situaciju da učini neki je haram. Da učini neku stovu koju je Allah Jelashanu mu zabranio. On zna, bora i ja znamo da je to haram. I da Allah Jelashanu satin kažnja vađih hennamu. Da Allah Jelashanu radi toga kažnja vađih hennamu. Međutim čovjek ponekad Allah Jelashanu sečuva i zovu bilonog razloga ne želi da, da posluša. Pa ti ponekad Allah Jelashanu pošalje nasihom aminu pošaljeti nekoga, ako ti je istinski i iskreni savjetnik, povjerljivi savjetnik, koji te uzme za kaže boj se Allaha Jalalašanu. Allaho robe, to je Allaha Jalalašanu naredio. Allaho robe, to je Allaha Jalalašanu zabranio. robe, dođi ovdje, Allaha robe, ne idi tako. Međutim, čovjek ponekad ne žal. Kaže, se yes, ja to znam, međutim, reče mi ka i, ka i to i to. Ja znam, međutim, reče mi drugi, ja sam taki taki. Ja znam, Međutim radi toga nemog pogledajte opet isti razlog. Međutim ovdje, onda fundaceki malo suo vjerovanje čovjeku ne snima nikim. Prvi situacija mora da se okufru. A večerno boravak kod Jehaneba, međutim može se sada ne radi. Odi se sada radi u stvari koje te mogu odvesti i koje ti možda na jedan način da kažemo garantuju privremeni boravak kod Jehaneba, Allah dželle subsanu sačuva. Međutim čovjek kaže kako čujam. Kako čuja da ići pet puta u džamii. Kako čo je uraliti neke svarje, da budu da izgleda da sam na srnitu kustanika sallalahu aleyhiho sallam, a drugi će mi što čiti to. Kako čo bo, nu če mi neprostu rečio. čovjek u srnju nafsu je do okaz proti sami Do okazje prati sami u srb. Allah u Lama kaže kaj. Pornom čovjeka, je bale na ala donosio dalje, kaže, Boga nisam kad mogu panjeti radi toga i toga, nisam mogu radijevoga nisam mogo učiti Kur'an radijevoga ovoga, nisam mogo da nauči vjeru radi ovoga, nisam... Allah draga, broći, sve to šupe Znači, sve to šupe priče. Zato ti Allah i Jalašanu dadne nekoga koji će biti dokaz proti I zato Allah i Jalašanu uvijek dadne neke ljude koji su primjer drugima. Allah i daje kako bi učinio i bratom drugima. Naprimjer, negdje neki čovjek, u danje hiljadama kilometara, da kažemo od mjesta gdje se uči Kur'an, gdje se uči ilm, međutim on ima veliku želju da nauči taj ilm, da nauči taj Kur'an, da nauči pa putuje, pa se, da kažemo, umovi pa žrtvuje svoj gemetka, žrtvuje svoj života, žrtvuje svoje familije, međutim kako bi došao Allah djelšanu ga daj, kako bi tebi bio primjer, da ti kaži Allah djelšanu Provalio toliko ili pogleda ovaj učinio toliko kako bi naučao glah od Jelešanu gdjeva. A ti sam ti ne želiš da naučiš. I to draga braću, znači sve te stvari sa kojima čovjek dolazi sa opravdanjima, sve to ušuple priča. Pa kada čovjek kaže ja ne mogu djecu da odgaja bolje radi toga, ne mogu svojoj familiji da odgajam radi toga, problem ovo, ništa to nije problem. Problem je znači samo što čovjek hoće ili što čovjek neće. Dobro. Nakon ovih kur'anski ajeta, draga vrati Allah subhanahu wa ta'ala, nakon govara u suđan dam, počinje da na govori, da kajem o jednoj drugoj, o jednom drugoj tonaciji. A sad nekorko kur'anski ajeta govori u načinu, odnosno naredba po saliku sallalahu alayhi wa sallam, da prijeli je objel. Znči pogledaj, četava sura, sura, sura govori u suđan dam, i početakove sure govori u suđan dam, i kraje sure govori o čem u suđan na sredinu te suri dolazi nam nekoliko ajeta, koji nam govorio o čem? Koji nam govorio ko saliku sallamu allahu alihi i njegovom prijmanju objeka. A nakon što pratumacimo ove ajeti, spomeničimo zbog čega ovaj ajeti dolazi ovaj. Jerujeme, mis malikli da u lama vodi račun otmedan pojesti zbog čega ovaj ajeti dolazi i po svej ajeti, zbog celina dolazi i pa svej Allah subhanahu wa ta'ala <تصفيق> لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيحك فإذا الله جلسانه كلا بل تحضبون العلم قال الله جلسانه أمر جلس القصنق الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به نموي تجريبته سأوشي من القرآن نموي بردته سسويي مزيكم فدا تي دولزي ابي ان علينا جمعهه قران لا شيء ابدا صح قال الله جل شانه لا دسق بيما دسق بي مشتا دسق فإذا قرأناه فتبي قران ثم ان علينا بيان وركاجا فكذا دامي اوتشي مسكدا بي جماله بجبري اوتشي a je manama, tol Allah Jelšanu kaže, zatim je naša obaveza da ti ga protumačimo, da ti ga pojasni. I onda nakon ovaj četiri kur'anska ajit Allah Jelšanu ponovo da kaže mu vraća govoru sunnijem danu i obraćaju se ljudima i kaže kella berdu habbuna la ađara. Kaže, nije tako nego vi volite ađara, vi volite brzinu, to jeste vi volite dunio Albu, vi volite ovaj prolazni svijet. Votad darunel za zaposavljate ađara. Dobro, draga braću, uva Kur'anska ajeta Allah da laša mu se obraća posaniku, alihi salatu wasalam i naređujemo i pojašnjujemo mu kako da primi objavu od Meleka Džibrija. Mi znamo da je Melek Džibrija šta? Bezilađi posaniku, sallalahu alihi wasalamu parijedu od 20 ili to što neki kaže 23 godine i da mi je srki put donosio po određeni broj Kur'anskih ajeta. I da Kur'an nije šta objavljeno? Odjedno. Dobro. Na samom početku mi znamo, da se postarito, aleyhi salatu sallam, prepol. Prepo se postarito, aleyhi salatu sallam, kada je prvi put došao na k Zbog čega? Zato što, draga brače, odi se teda se je sastao svijet šehadata sa svijetom gajba. Svijetom poznatom, sa svijetom nepoznatom. Znači, ovaj dunjav se sastavio i stupio u kontakt srčim sa svijetom, da kažemo s Znači, mele k ناچه برواني ملكي ودغيبا ملكي ودغيب دولازي قصنقه عليه السلاة والسلام وطاعدا يجعله اقرأ وطيب قصنقه عليه السلاة والسلام لكو توفروا بسوسرة سملكم قصنقه صلى الله عليه وسلم مبابيكو يوشو ختيجي رد الله تعالى عنها اللاجه لشانه وسلم وبيو سدهوله يقول يقول يوه بكريتمه بكريتمه ومتعتمه متعتمه Mimo da znamo i sire šta se radije, dešava tako da, međuti, šta je ovdje bitno? Bitno je da je po sanjih sallallahu alaihi wa sallam imao veliki strah od emaneta objave, od emaneta vahva. Po sanjih sallallahu alaihi wa sallam se bojao, hoće li prenijeti tu objavo na koja komu se naređuje. jer Allah za lakano mu kaže ولا متقول علينا بعد الاقاويل اخذنا منه بالو... باليمين ثم لقتعنا منه الوتين كذا بيان سمو نشط نرسلغو ميري قدما مع... شتا ميري قدما شبل كذا ابو زنيك صلى الله عليه وسلم فديسميرا حرف دد وقتبه يعني الله زي الله عليه وسلم يدي موسترا او تو بقى i nasa mom početku objavit posanik sallalahu alaihi musallika da bi došo melek Jibri, da mutiti ti le bi požurivo, sakin ponavljani. Dođe je musa, određenim ajetima čita mele učimo melek Jibri, posanik a salatu waselam, ubrzini, u brezini od straha. Da niječe zapanti posanik sallalahu alaihi wasallam bižurivo. I zato dola ziuda šta dola zina Allah subhanahu wa ta'ala koja mi la moj kaže Nebo, kako ćeš prijimiti? Nevi čerka tako. Zato kažu hadišu, da je Bukhari muslim, odinna Abbas radi Allahi ta'ala alhu, pojašnjavovo što smo rekli, da neci ti nam hadiš, insha'Allah Allahu alayhi brzo svojim muslima. Ono sa čim budošo, po sami Jibreel, a kada sobi abili obi ajati, pa kane rasulullahi sallalahu alayhi wasalam, ba'da da je istama. Poslije toga Poslanik sallallahu alayhi wa sallam kada bi Mudoshu Jibril istama'sabo bislush. Poslanik bi štaf samo slušo. Fa idan talaqa Jibril qara'ahu sallallahu wa sallam kada odšao Jibril, onda bi Poslanik sallallahu alayhi wa sallam proučio ona kota tako bi proučio ti. sada bi bio posljebio obje ajeta došao bi Jibril, jomi proučio ajete Poslanik sallallahu alayhi wa sallam bi Posle toga bih kostaniju sallu allahu alaihi wa sallam proučio kao što je proučio Čibri. Možda je da ga rače mi glede vidimo šta? Vidimo allahu za lajšanuhu brigu za ovaj Kur'an. A to je da Allah za lajšanuhu kaže šta, ne moj poživljivati? Inna alaina jem'a Kur'an. Naša je obaveza. Da ga sako pima. I da ti dama da ga ti učiš. Gleda kaže somma inna alaina bayani. Također naša je obaveza šta? Naša je obaveza ga šta? فرطو ماجه. طوال شكاية الله جل شعره إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له الحاطفون إي ميسمو بيارلين أوى استمهن ميسمو بيارلين قرآن إي ميه جا شوواما ميه جا شوواما إذا تو أردنا فعل الله جل شعره كل كيسو بدينا پرشه المسلماني إمعوا قرآن إسخيوناي ساكو يمي دوشع من جبريك وصليكو محمد صلى الله عليه وسلم المسلماني ساكم يسلوا ومرماني إمعوا يودة koina kome poznaju Allaha dželle šanuhu. Znači sve to Allah briga za svoju knjigu, za ovaj Kur'an, kao što kaže Allah dželle šanuhu la teena baatil bin bayni yadehi wala min khalfihi. Znači nema istina ne može doći ni sprijeda ni sa straž. Zbog čega zato što Allah dželle šanuhu čuva ovaj ova ova. Posle bihayet Allah dželle šanuhu kaže šta? Kalla balatu huduna. Pa Allah dželle šanuhu vraća govor o suđen dan i obraća se čovjeku i ponovo da kažem, haj ponovo da kažem, isto da kažem, opet ok, govorio prirodi tog čovjeka. A kaže, kalla beru tuhabbuno l tako nego vi dunia, vi volite ovaj svi. Vatadavuno l A prezirete šta? Prezirete šta? Prezirete akhiritu. Daj zbog čega ovdje Allah jala šanuhu spomini ajete o Kur'ana, a prije toga se govorio suđen dan, i poslje toga se govori suđen dan. Ovo je da kažemo jedna lijepa, zanimljiva stvar, Da vidimo. Jer rekli smo da učenjaci vode brigu o tome da na toj. Pa jedan broj mu fesira Da je adet. Da je običaj Kur'ana. Da uvijek kada govori o knjizi koju će čovjek primiti na akhiratu. Znači kada govori o čovjekovim dijelima i o čitamih njegovih dijela. Da mu spomenuje knjigu. Knivu, u koju u kojoj su spomenuti propisi za koje je čovjek obavezan šta? Uspje, čovjek ina ina suhli, da ih se pridržava. U čemu je uspije čovjek ne znamo ali binah A tako na Allah s.h.a. u suri kaže vabude' al kitabu fatar al-mudžarimina pa kaže, bit će postavljena knjiga, bit će data knjiga, kome. Ljudima, nasudjen da, bit će ti data knjiga da Ha' u mukra' u kitabu czy wiecie data co w tej książce która cię mi ty zašto da czytać znaczy ci książka dobrych dzieła i książka złych dzieł widzicie już to w tej surze ke po se toga allah la shanu pokazuje wala kad sarrafna lin nas fi hada alquran min kulli mathal nie są ludima w oboję książi svaki przykład a zatem na drugom jest na allah subhanahu taala w surze ta ha jest tak kiedy wspomnie w sudi dat wspomnie Također odma usto spominje i knjigu, svom je Kur'an, to je broj, to je miše jednog broja da kažem u festijera komentatora Kur'ana koji su na to ukazali, pa isto tako ovdje. Allah Jalašanu govori je subih dana kako ćeš govori da Allah Jalašanu zna da ćeš taj daviti obaviještan. Nebba u nisanu jevme idim bima paddena laha, biće tada čovjek obaviještan ono što je učinio i što nije učinio, onda Allah Jalašanu kazuje, na Kur'an Kur i Kur kajinu, fesira, na važnost Kur'ana i da se mora pridržavati i voditi brigotom tom Kur'an. A jedan drugi, da kažem, drugi broj interpretira, ukazuje na jednu drugu ustvar. A to je da Allah dželle šanu ovde zabranjiva berzinu. Da Allah dželle ovom Kur'anskom ajetu zabranjiva berzinu kada je u u pitanju Pa kako onda kada je u pitanju nešto što je manji od toga, manje važno toga. Kada su pitanju stvari, kada u pitanju običnije stvari čovjeku ovog Kada je u pitanju A to je kada je bilo, kao što smo rekli, govor, primani, objave. I strah posanika sallallahu alaihi wa sallam. Objave, šta? Allah zabranjiva i šta? Allah je u zabranjivaju i kaže Ti nemoj požurivati. Ako se tu zabranjiva, šta? Brzina. Pa kako onda da kažemo stvari stvarima gdje čovjek žuri? A... Vosobina čovjeka je također brzina i da čovjek žuri. I čovjek radi toga veliki broj svojih gljeha I zato Allah je zala šanom kaže posto ovoga kalla bellu tuhibu na la ađa. I govi kaže volite brzina. Lako misli nazvala za toga, zato što čovjek ne razmisli. Čovjek naujik, da nešto ulađi ta urađi, mađuti izza sapu tu ustavu. Kada bi čovjek razmisli, kada bi kani odvali kajata Allahu subhanahu wa ta'ana. I razmisli otme vidio bi šta? Vidio bi... Da toho nije ono šočer i tebaloč. Ikađamo posto toga Allah je rušanuhu, govor jočan, govor jočan, govor jočan, govor jočan, govor jočan, govor jočan, pač makubor jo nastaviti da u etniju. Da kuulu kovlih hada, ustavkudu Allahi ljede, da ku tasavkudu. Da